Буремний перевал. Емілі Бронте. Розділ двадцятий. Побоюючись, що це віщування справдиться, містер Едгар Лінтон наказав мені зранку відвести хлопця до буремного перевалу на поні з Катрини, кажучи, «Оскільки ми не матимемо впливу на його подальшу долю, добре чи зле вона складеться, не кажіть моїй доньці, куди він поїхав». Вона все одно не зможе з ним зустрічатись, і краще їй не знати, що кузен живе поблизу. В іншому разі вона розхвилюється і захоче піти до перевалу. Просто скажіть, що його батько нагло послав по нього, і хлопець був змушений нас покинути. Панич Члінтон дуже неохоче встав о п'ятій ранку. Йому було ще неприємніше дізнатися, що треба знову вирушати в дорогу. Намагаючись втішити його, я сказала, що він проведе деякий час і зі своїм батьком, містером Гідкріфом, який так скучив за сином, що не захотів відкладати зустрічі і чекати, поки він відпочине з дороги. «Мій батько?» – вигукнув спантеличений хлопець. «Мама ніколи не казала, що в мене є батько. Де він живе? Я б краще лишився в дядечка». «Він живе неподалік від Гренджу», – відповіла я, – «за отими пагорбами». «Тут недалечко ви зможете ходити сюди пішки, як трохи зміцнійте. І маєте радіти, що поїдете додому і побачите свого тата. Постарайтеся його полюбити, як ви любили вашу матінку. Тоді він вас полюбить». «Але чому я раніше не чув про нього?» – спитав пане Члінтон. «Чому вони з мамою не жили разом, як усі інші?» «Справи затримала його на півночі», – відповіла я. «А ваша мати за станом здоров'я мусила жити на півдні?» «А чому мама не розповідала мені про нього?» – допитувався хлопчик. «Вона часто говорила мені про дядечка, і я звик його любити. А як мені любити тата? Я його не знаю». «О, та всі діти люблять своїх батьків», – сказала я. «Ваша мати, напевне, боялася, що ви захочете жити з батьком, якщо вона розповідатиме вам про нього». «Уставайте скоренько, сьогодні така краса на дворі, тож приємніше по холодочку проїхатись, аніж зайву годину спати». «А вона з нами поїде?» – спитав він. «Та дівчинка, яку я бачив учора». «Зараз ні», – відповіла я. «А дядечко?» – наполягав він. «Ні, я вас проводжатиму», – мовила я. Панич Лінтон Гідкріф знову відкинувся на подушки і насупився, щось обмірковуючи. «Я не поїду без дядечка», – Запхінка він зрештою. «Хто вас знає, куди ви мене завезете?» Я спробувала переконати його, що негарно так відмагатися від зустрічі з батьком, але він і не збирався вставати, тож мені довелося покликати хазяївна, щоб той умовив хлопчика вилізти з ліжка. Нарешті бідне дитя піддалося на наші лицемірні обіцянки про те, що розлука буде недовгою, що містер Едгар і Кетті будуть його провідувати і на інші, такі ж оманливі намовляння, які я вигадувала і повторювала йому всю дорогу. Чисте повітря, медвяне від пахущів вересу, яскраве сонце і прудкий біг Міні трошки його звеселили. Він дедалі зацікавленіше і жваво розпитував про свій новий дім і його мешканців. «А Буремний перевал таке ж приємне місце, як Траш-Кросгренч?» – спитав він востання, озираючись на долину, звідки курився легкий туманець і кучерявою хмарою розповзявся по небесній влакиті. Там не так зелено, відповіла я І дім не такий великий Але звідти дуже гарний краєвид І повітря більше вам годиться Свіже і сухе Будинок може здатися вам спершу старим і темним Та це шанована оселя Друга в цих краях І у вас буде можливість гуляти Вересовими полями Гортон Ерншов Він також кузен міськеті Отже і вам рідня Окаже вам найгарніші місця а коли на дворі тепло, ви собі візьмете книжку і читайте десь у затіночку. А може ваш кузен колись поведе вас у гори? Він туди часто ходить. «А який мій батько?» – спитав він. «Такий молодий і гарний, як дядечко?» «Він також молодий», – сказала я. Але волосся й очі в нього темні, і він суворіший із виду, вищий на зріст і дужчий. Либон спочатку він здаватиметься вам не таким люб'язним і добрим, бо в нього інша манера поводитися. Та ви будьте до нього привітніші, і, звичайно, він любитиме вас, як не може любити жоден дядечко. Бо ви його рідний син. Темні очі і волосся, задумано мовив малий Лінтон. Не можу його уявити. Отже, я на нього не схожий, ні? Не дуже, відповіла я. Ані трішечки. Подумала. Зжалам, дивлячись на біле личко і тоненьку постать мого супутника, на його великі водянисті очі, очі його матері, стою лише різницею, що вони не спалахували гнівним вогнем у відповідь на образу. «Як дивно, що він ніколи не приїздив до нас із мамою», – промимрив хлопчик. «Він бачив мене хоч коли-небудь? Якщо бачив, то певно я був тоді зовсім малий. Я його не пам'ятаю». «Ну то й що, пане Чулінтон», – відказала я. «Триста миль – це велика відстань, а десять років для дорослої людини зовсім не такий довгий строк, як для вас. Я думаю, містер Гідкліф щоліта збирався до вас з'їздити та не міг знайти часу. А тепер уже пізно. Не розпитуйте його про це. Йому буде неприємно. Та й вам воно зовсім ні до чого». Хлопчик знову замислився і мовчав, поки ми не під'їхали до садової брами. Я спостерігала за ним, аби зрозуміти його перші враження. Він похмуро вдивлявся у ліпний фасад будинку, у вузькі віконця, ріденькі кущі агрусу та висохлі ялини. Потім похитав головою, подумки пота засуджуючи зовнішній вигляд своєї нової думівки. Але в нього вистачило глузду, щоб не виявляти свого розчарування відразу. Далі могло чекати щось приємніше. Поки він злазив із конячки, я вже встигла піти і відчинити двері. Було пів на сьому. Сніданок тільки завершився, служниця прибирала зі столу. Джосеф стояв біля крісла свого хазяїна і щось розводився про коня, який почав кульгати. Гортон збирався на косовицю. «Добрий день, Нелі», – мовив містер Гіткліф, забачивши мене. «Я вже боявся, що доведеться мені самому йти по суть власність. Ти її привезла, так? Погляньмо, чи вдасться з неї зробити щось путнє». Він підвівся і пішов до дверей. Гортон і Джозеф, вмираючи з цікавості, попростували за ним. Бідулашний Лінтон Гітклів перестрашно переводив погляд з одного лиця наступаючої трійці на інше. «От тобі маєш», протягнув Джозеф, прискіпливо роздивившись хлопчика. «Та вась хозяйне обвели круг пальця? Це ж дівчисько!» Гітклів, глипнувши на сина так, що той аж отетерів, Глузливо засміявся. «Боже, яка краса!» – вигукнув він. «Що за чарівне, миле створіння? Його, мабуть, годували слимаками та сироваткою, так, Нелі?» «Ох, мати його ковінька! Воно ще гірше, ніж я очікував!» «А я з біса тверезу дивлюся на речі!» Я вмовляла затуркане і наполохане дитя війти до будинку. Хлопчик не зовсім зрозумів, що значили слова «батька» і кого вони стосувалися. Навіть не був певний, що цей лихий, глумливий чоловік – його батько. Трусячись, він притулився до мене, а коли містер Гіткліф знову сів і мовив «ходи сюди», сховав лице у мене на грудях і заплакав. «Цить!» – прокишкав його Гіткліф і, простягши руку, шарпнув хлопця до себе. Затисміж колін і взяв його за підборіддя. Годі тобі, дурня, клеїти. «Ми тебе не скривдимо, Лінтоне! Тебе ж так звати!» «Ти син своєї матері, весь у неї!» «Де ж у тобі хоч краплина моєї крові?» «Пискливе ти курча!» Він зняв із хлопця капелюха і відкинув назад його у стільнені кучерики, помацав його тонкі руки і тендітні пальці. Під час цього огляду панеч Лінтон перестав плакати і, звівши великі блакитні очі, у свою чергу почав розглядати Гіткліфа. «Ти мене знаєш?» запитав Гітклів, упевнившись, що всі члени цього тільця були однаково мізерні і кволі. «Ні», – відповів малий Ліндон, втупившись у нього з безтямним острохом. «Але, сподіваюся, чув про мене». «Ні», – знову відповів він. «Ні? То стидий сором твоїй матері, що вона не навчила тебе поважати батька. Тоді я тобі скажу. Ти – мій син». А твоя мати – паскудна потолоч, якщо вона не розповіла тобі, який у тебе батько. Чого це ти супишся та червонієш? Про мене воно й непогано. Хоч видно, що кров у тебе не біла. Будь справжнім хлопцем, і ми з тобою порозуміємося. Нелі, якщо ти втомилася, присядь спочити. Якщо ні, йди додому. Я здогадуюся, ти маєш доповісти у Гренджі про все побачене і почути в нас. Але я не можу дати хлопцеві ради, поки ти в'єшся над ним». «Гаразд», – мовила я, – «сподіваюся, ви будете добрі до нього, містер Гіткліф, бо в іншому разі він довго у вас не заживеться. Він єдина рідна для вас істота у всьому світі. Якщо є у вас інші родичі, то ви їх ніколи не стрінете. Не забувайте про це». «Я буду до нього дуже добрим, не бійся», – сміючись відказав він. «Тільки хай уже ніхто інший не буде добрим до нього. Я хочу нероздільно користуватися його прихильністю». І на знак моєї майбутньої доброти, Джозефе, принеси хлопцеві чогось поснідати. Гортоне, бісоветеля, теля, ану бігом до роботи. Так, Нелі, додав він, коли ті двоє пішли. Мій син – майбутній хазяїн вашого маєтку. І мені б не хотілося, щоб він помер раніше, ніж я зможу стати його спадкоємцем. І до того ж він мій, і для мене буде справжнім тріумфом побачити мого нащадка законним власником їхніх земель. Мій син найматиме їхніх синів у землероби, аби вони за поденну платню орали землю своїх пращурів. Це єдине міркування, що спонукає мене терпіти біля себе цього шмаркача. Я його зневажаю за те, що він такий, який є, і ненавиджу за спогади, які він пробуджує. Але цього міркування цілком досить. Він буде у мене в безпеці, і я дбатиму про нього не гірше, ніж твій хазяїн про свою доньку. Для нього нагорі є кімната, я її облаштував, як належить, а ще наняв учителя. Він ходитиме за 20 миль тричі на тиждень, аби вчити хлопця всього, чого той захоче. Гортону я наказав його слухатись, отже я постараюся, щоб він виріс справжнім джентльменом і усвідомлював, наскільки він вищий за тих, із ким йому доведеться мати справу. От тільки шкода, що він не вартий такої турботи. Якщо я сподівався хоч якоїсь ласки від Олі, то лише однієї – змоги пишатися своїм сином. А цей слінько з лицем, наче сироватка, мене жорстоко розчарував. Поки він говорив, повернувся Джозеф із мискою вівсяної каші на молоці і поставив її перед панечем Лінтоном. Той покрутив носом на просту селянську страву і, зрештою, оголосив, що він не може цього їсти. Я бачила, що старий слуга, подібно до хазяїна, глузує з дитини. Проте він мусив приховувати свої почуття, бо гідкрів дав зрозуміти підлеглим, що чекає від них поваги до свого сина. «Не можете цього їсти?» – повторив він, витріщившись на малого Лінтона. І зашепотів, боячись, що його почують. Але ж містер Гортон більш нічого не їв, як був малий. А що добре для нього, то, мабуть, і для вас годиться. «Я цього не їстиму!» Почав комизитися Лінтон Гідкріф. Заберіться від мене. Джозеф, палаючи від обурення, схопив миску і приніс її нам. А що не так із цією їжею? спитав він, тиснувши миску під носа Гідкліфові. А що з нею таке? Та наш мазунчик, бач, не може цього їсти, воно й не диво. Його матір була така сама. Ми всі були для неї надто брудні, аби на хліб для неї пшеницю сіяти. «Не згадуй при мені й про його матір», – розлючено мов Гіткліф. «Дай йому щось таке, що він може їсти. Чим його годували завжди Нелі?» Я запропонувала чай або тепле молоко, що й було звелено приготувати служниці. Отже, думала я, себе влюбство батька має піти на користь синові. Гіткліф бачить, що дитина слабенька, тож до неї треба ставитися поблажливо. А я зможу заспокоїти хазяїна, розповівши йому про добрі наміри Гіткліфа». І не маючи приводу лишатися далі, я непомітно пішла Панич Лінтон тим часом перелякано відкараскувався від однієї з вівчарок Що мабуть вирішила з ним заприятелювати Але він був надто примітливий Ледве зачинивши за собою двері, я почула плач і відчайдушні зойки Не йдіть від мене, я тут не лишуся, не лишуся Потім засов підняли і опустили Хлопцю не дали втекти Я вилізла на міні і пустила її клусом на цьому моє недовге опікунство скінчилося.